Negyedik rész. Méreg. 15. fejezet. Don Diego Esteban három dologba hitt. Istenben, abban, hogy jogában áll mérhetetlen vagyonokat felhalmozni, és abban, hogy jogában áll kegyetlenül lecsapni azokra, akik az első kettő közül bármelyiket veszélyeztetik. Miután Nogálezben lefoglalták azokat a csomagokat, amelyek állítólag a Karib tengeren két motorcsónakból nyomtalul eltűntek, biztos volt benne, hogy egy jól kifundált csalás áldozata lett, mégpedig az egyik legnagyobb ügyfele fordult ellene. Az indítékot nem volt nehéz kitalálnia, nyilván kapzsiságból. A tettes kilétére a lebukás helye alapján lehetett következtetni. Nogá lesz egy aprócska határmenti város, és a központja egy kisebb körzetnek, amelynek a mexikói oldalát kizárólag a a kártel ellenőrzi. A határ másik oldalán pedig egy arizonai utcai banda, a Vanderboys viszi a prímet. Don Diego a kobra terveinek megfelelően immár meg volt győződve róla, hogy a Sinaloa kártel lopta el a kokaint a tengeren, és most az ő kárára dupla profitot realizálnak. Nem is gondolkodott sokat, azonnal utasította Alfredo suárez hogy a Sinaloa kártel minden rendelését tornózza, és ezentúl egy grammot se küldjön nekik. Ez pedig óriási válságot idézett elő Mexikóban, ahol eddig is volt már épp elég baja az ott élőknek. A Sinaloa vezérei pontosan tudták, hogy ők aztán semmit nem loptak el a dontól. Normális emberek legfeljebb értetlenséggel és döbbenettel reagáltak volna, de a kereskedők körében az elégedettségen kívül csak egy érzés ismeretes, a harag. Végül aztán a kobra az észak-mexikói DEA kapcsolatokon keresztül beadta a mexikói rendőrségnek, hogy az öböl kártel és szövetségesük a família Familia dobta fel a Nogalesi szállítmányt az amerikai hatóságoknak. Persze ebből egy szó sem volt igaz, hiszen azt a műsort az elejétől a végéig a kobra rendezte meg. Mivel viszont a fél rendőrség a bandáknak dolgozott, mindjárt tovább is adták a hazugságot. A színáló a kártelnek nem maradt más választása, mint megindítani a háborút. És meg is tette. Az öböl kártel emberei és barátaik, a La Familia tagjai nem igazán értették az okát, hiszen ők aztán nem dobtak fel senkit, de nem tudtak más tenni, mint visszavágni. Végrehajtónak pedig felbérelték a zétákat, a legkegyetlenebb bérgyilkos bandát. 2012. januárjában a színálló a tagjai úgy hullottak, mint a legyek. A mexikói hatóságok, a katonaság és a rendőrség nem avatkoztak be, csak összeszedték a több száz hullát az utcákról. Magam most pontosan mit is művel? kérdezte Keldexter a kobrát. Demonstrálom a tudatos félreinformálás pusztító erejét, amelyet némelyikünk a saját bőrén is tapasztalhatott a hidegháború 40 éve alatt. Annak idején minden hírszerző ügynökség megtanulta, hogy egy ellenséges szervezettel szemben a második legpusztítóbb fegyver, közvetlenül a valódi beépített ember után, ha az ellenség azt hiszi, hogy besúgó van a soraiban. James Angleton, a kobra elődje éveken át meg volt győződve róla, hogy valaki közülük a szovjeteknek dolgozik, és ezzel kis hián padlóra is küldte a CIA-ét. A britek is éveket pazaroltak el arra, hogy próbálták kideríteni az ötödik, Burgess, Philby, McLean és Blount után. Ha valaki épp csak gyanúba keveredett, annak a karrierje azonnal derékbe tört. Devereaux, aki főiskolás fiúként kezdte, és a hidegháború éveiben járta végig a CIA létráját, csak figyelt és tanult. Amit pedig az utóbbi időben megtanult, és ami miatt egyáltalán úgy gondolta, hogy a kokainipart igenis fel lehet számolni, míg mások gyorsan arra az álláspontra helyezkedtek, hogy ez reménytelen, az az volt, hogy a kártelek és a bűnbandák rendkívül sok hasonlóságot mutatnak a kémszervezetekkel. Mindkettő úgy viselkedik, mint egyfajta szoros testvériség, magyarázta Dexternek. Bonyolult, titkos beavatási szertartások vannak. Egész életük a gyanakvás és a körül körül. Ahhoz lojálisak, aki hozzájuk lojális, de az árulókat nem tűrhetik. Minden kívülálló gyanús, pusztán azért, mert kívülálló. Nem bíznak meg még a saját feleségükben, vagy a gyerekeikben sem, nemhogy a barátaikban, úgyhogy inkább csak egymással barátkoznak. Ennek következtében a plegykák futótűzként terjednek. A valós információ létfontosságú számukra, a téves információ sajnálatos és káros, de a jól irányzott hamis információ halálos. A Kobra mindjárt az első nap látta, hogy az Egyesült Államok és Európa egy fontos momentumban különbözik. Európában a kábítószernek rengeteg belépési pontja van, az amerikai szállítmányok 90%-a viszont Mexikon keresztül érkezik, vagyis egy olyan országból, ahol egyetlen gram kokaint sem készítenek. Amíg a három mexikói óriás, illetve több kisebb kártel egymás torkának esett, és küzdelmet folytattak a megmaradt kevés kokainért, vagy az elszenvedett sérelmeket és veszteségeket bosszú hadjáratokkal torolták meg, addig a határ északi oldalán, a hiány idővel elképesztő méreteket öltött. Eme vérrel áztatott téli hónapok előtt az amerikai hatóságok számára megnyugtató volt az a tudat, hogy az efféle őrület mindig megmarad a határ déli oldalán. Januárban az erőszakhullám viszont már átcsapott a határon. A mexikói bűnbandák félreinformálásához a kobrának csak annyit kellett tennie, hogy folyamatosan küldte az információkat a mexikói rendőrségnek. A többitők már elintézték. A határ északi oldalán nem volt ilyen egyszerű a képlet. Az Egyesült Államokban ellenben van két másik hatékon módja a félreinformálásnak. Az egyik az ezernyi rádióadó. Ezek közül némelyik kimondottan az alvilág szolgálatában áll, és számtalan olyan adó is létezik, ahol fiatal, ambíciózus, szenzációvadászok igyekeznek kétségbe esetten gazdaggá és híressé válni. Ők nem fektetnek valami nagy hangsúlyt a hírek valóság tartalmára. De csillapíthatatlan az étvágyuk a szenzációs exkluzív tudósítások iránt. A másik fontos csatorna az internet, pontosabban annak egy bizarága, a blog. Jeremy Bishop műszaki zsenialitásának köszönhetően a kobrának sikerült egy olyan blogot létrehoznia, amelynek eredetét képtelenség volt lenyomozni. A blogger úgy mutatkozott be, mint az Egyesült Államok területét elárasztó bűnbandák összetett hálózatának veteránya. Azt állította, hogy a legtöbb bűnszervezettel még mindig kapcsolatban áll, ráadásul a rendvédelmi szerveknél is vannak informátorai. A DEA, a CIA, az FBI és még vagy egy tucat további az elnöki utasítás alapján rendelkezésére álló ügynökség anyagait felhasználva, a blogger elég hiteles információkkal tudott szolgálni ahhoz, hogy a kontinensen működő nagyobb bűnbandákat megtévessze. Némelyik információ róluk szólt, mások pedig a riválisaikról és ellenségeikről. A valós adatok közé a Kobra ügyesen becsempészett néhány olyan jól irányzott hazugságot is, amely kirobbantotta a második polgárháborút. A börtönbandák, az utcai bandák és a motoros bandák között, akik Rio Grande-tól Kanadáig felügyelték a kokainpiacot. A hónap végére a lelkes ifjú rádiósok már naponta olvasták a banda blogot, és az ott olvasottakat minden államban egyből kis is kürtölték az éterbe. Paul Deveró humorosan Cobra néveje jegyezte a blogot elsőként pedig a legelvetemültebb utcai bandát a szálvatori MS-13-at vette célba. Ez a hatalmas szervezet az el Salvadori borzalmas polgárháború egyik szörnyű hagyatéka. A kegyelmet és megbánást hírből sem ismerő, munkanélküli és értelmes munkára nem is alkalmazható fiatal terroristák a hazájuk fővárosa, San Salvador egyik utcája után a lamára nevet adták a bandának. Amikor aztán a bűneik egyszerűen kinőtték a kis országot, terjeszkedni kezdtek, így jutottak el a szomszédos Hondurászba. A tagok száma ekkorra már meghaladta a 30 ezret. A hondurási törvényhozás drákoi szigorral lesújtott rájuk, és ezrével börtönözte be a bandatagokat, a vezérek ezért inkább Mexikó felé vették az irányt, majd miután azt tapasztalták, hogy arrafelé sem igen van számukra hely, Los Angelesbe települtek át, ahol a 13. utca nyomán hozzáadták nevükhöz a 13-as számot. A kobra alaposan tanulmányozta a banda jellemzőit, az egész testet borító tetoválásokat, a világos kék-fehér öltözetet, amely a szávadori zászlót idézi, hogy előszeretettel használnak macsétét a gyilkosságokhoz. A bandának olyan szörnyű a híre, hogy az amerikai szervezetek között egyetlen barátjuk vagy szövetségesük sincs. Mindenki rettek tőlük, és mindenki gyűlöli őket. Ezért is gondolta úgy a kobra, hogy az MS-13 elsőre kitűnő célpont lehet. A Nogalesi kokainfogásról elterjesztette, hogy az áru eredetileg a szávadóriaknak volt számba, csak a hatóságok lekapcsolták. Aztán még becsempészett két információt. A kettőből az egyik igaz volt, a másik nem. Az első, hogy a teherautóban ülőket hagyták meglogni, a második, hogy az elkobzott kokainnak nyoma veszett valahol Nogalesz és Flagstaff között, ahol a tervek szerint elégették volna. A hazugság pedig abban állt, hogy a latin királyok fújták meg a cuccot, azaz tulajdonképpen az MS-13-tól lopták el. Mivel az MS-13-nak 20 államban és 100 városban vannak helytartói, az egyszerűen elképzelhetetlen volt, hogy ez a hír ne jusson el hozzájuk, annak ellenére, hogy csak Arizonában adták le a rádiók. Egy héten belül az MS-13 háborút indított az Egyesült Államok területén tevékenykedő másik latin óriás ellen. Február elejére a motoros bandák hosszú fegyverszünet után ismét egymásnak estek. A pokol angyalai rászártak a banditákra és szövetségesükre, a zsiványokra. Egy héttel később a vérontás és a káosz hullámai már elérték az Egyesült Államok új kokain elosztóját, Atlantát is. Ezt a várost a mexikóiak uralják, de dolgoznak velük, illetve alattuk kubaiak és puertorikóiak is. Az államközi autópályák hálózata az amerikai mexikói határtól északkeleti irányban Atlantáig halad, innen egy másik hálózat déli irányban Floridáig, amelyet tengeren a kívászből irányított dea akciók miatt szinte képtelenség volt már elérni, északra pedig Baltimore, Washington, New York és Detroit voltak a célállomások. A hamis információk alapján a kubaiak nekiestek a mexikóiaknak, mert meg voltak győződve róla, hogy azok lenyúlják a határvidéken az egyre inkább hiányziknek minősülő por jelentős részét. A pokol angyalai borzalmas veszteségeket könyveltek el a zsiványokkal és a banditákkal folytatott utcai harcokban, ezért segítségül hívták tiszta-fehér barátaikat, az árja aminek következtében az ország börtöneiben hatalmas mészállási hullám indult el, mivel a börtönöket szinte kivétel nélkül az árják uralják. Ez persze azonnal mozgósította a kripsz és a blác fekete bandákat is. Kell Dexter már korábban is látott vérontást, és nem is volt különösebben finnyás az ilyesmire. De ahogy a halottak száma az egekbe szökött, megint csak rákérdezett a kobránál, hogy úgy mégis mit művel. Pol Devero pedig, aki általában nem bizott meg senkiben, hűséges ügyintézőjét vacsorára hívta az Alexandriai házába. Kelvin. Országunkban van nagyjából 400 nagyobb város. Ezek közül legalább 300-ban komoly problémát jelent a kábítószer. Van marihuána, hasis, heroin, metamfetamin. És van kokain. Engem azzal bíztak meg, hogy tegyem tönkre a kokainkereskedelmet, mert már kezdett teljesen ellenőrizhetetlen méreteket ölteni. Ez leginkább abból fakad, hogy csak a mi országunkban a kokainból szerzett profit évente eléri a 40 milliárd dollárt, és az egész világon ennek majdnem a kétszeresét. Igen, én is ismerem a számokat, dörmögte Dexter. Rendben, de most magyarázatot szeretne hallani. Paul Devereaux, mint mindenben, az evésben is szigorúan ügyelt a mértékre. Ráadásul az olasz volt a kedvenc konyhája. A vacsora hajszábékony, citromos bélszín volt, oliva olajos salátával, hideg fraszkátival kísérve. Texter arra gondolt, hogy hazafelé majd megáll valahol, hogy bekapjon egy roston sültet, vagy bármit, ami egy kicsit jobban emlékeztet valami kenzeszik kajára. A lényeg az, hogy ezek az elképesztő pénzek mindenféle cápát megmosztítanak. Vagy ezer bűnbanda teríti a kábítószert az Egyesült Államok utcáin, az egész országban a bandatagok száma eléri a 750 ezret, és közülük minden második kábítószerben utazik. Visszatérve tehát a kérdésére, mégis mit művelek? Újra töltötte mindkét poharat a halvány sárga borral, és egy kicsit belehörpintett, amíg a helyes megfogalmazáson gondolkodott. Ebben az országban csak egyetlen erő létezik, amely képes lerombolni a bandák és a kábítószer iker zsarnokságát. Ez pedig nem maga, nem is én, de még csak nem is a DEA vagy az FBI, vagy bármely másik a sok-sok elképesztően drága ügynökségből. És nem is maga az elnök. A helyi rendőrségről meg aztán végképp ne is beszéljünk, akik olyanok, mint a mesebeli kisfiú, aki a kezével próbálja megállítani a dagát. Hanem akkor mi ez az erő? Ők maguk. Egymás ellen. Kelvin mit gondol, mi a fenét csináltunk az utóbbi egy évben? Először is nem kevés pénzzel elértük, hogy a kokain hiánycik legyen. Ezt szándékosan csináltuk, de azt tuti, hogy nem tudjuk sokáig fenntartani. Ott van a zöldfoki szigeteken a vadászpilótánk meg a két kereskedelmi hajónak álcázott hadihajónk. Ezek nem dolgozhatnak örökké, de még csak nagyon sokáig sem. És abban a pillanatban, ahogy leállnak, a kereskedelem újra felvirágzik. Az ilyen bődületes profit iránti vágyat senki nem tudja húzamosabb ideig feltartóztatni. Mi is csak annyit tudtunk elérni, hogy megbénítottuk a kínálati oldalt, és ezzel elértük, hogy a vevők oldalán eszeveszed éjség alakuljon ki. Ha pedig a vadakat kiéheztetjük, akkor egymás torkának esnek. Másodszor pedig betoljuk nekik a csalikat, amikkel elérjük, hogy a haragjukat ne a törvénytisztelő állampolgárokon vezessék le, hanem egymáson. De ez a vérontás már az egész országot bemocskolja. Lassan olyanok leszünk, mint Észak-Mexikó. Meddig tart még ez a banda háború? Kelvin, az erőszak mindig is ott volt ebben az üzletben. Csak nem látszott. Azzal hűítettük magunkat, hogy csak a tévében meg a mozikban létezik. Hát most előbújt, és mindenki jól láthatja. Egy darabig. Ha hagyják, hogy addig provokáljam a bandákat, amíg ki nem nyírják egymást, akkor ezt egy teljes emberültő alatt sem heverik ki. De rövid távon, hát sajnos rengeteg borzalmas dolognak kell még megtörténnie. Ugyanezt végignéztük Irakban és Afganisztánban is. Vajon a vezetőinknek és a népünknek lesz -e elég lelki ereje ahhoz, hogy ugyanezt itt is elfogadják? Kell Dexter visszagondolt a 40 évvel ezelőtti időkre, amikor közvetlen közelről láthatta, ahogy Vietnámra mértek csapást. Erősen kétlem, mondta. Az erőszakra mindig is a külföld volt a legmegfelelőbb hely. Az MS-13 helyi szervezetei az Egyesült Államok egész területén halomra gyilkolták a latin királyok tagjait, mivel meg voltak győződve róla, hogy ők szálltak rájuk, ezért aztán megpróbálták megszerezni a királyoktól mind az árut, mind pedig az ügyfélkört. A királyok, amint magukhoz tértek a sokból, az egyetlen általuk ismert módon torolták meg a támadást. A banditák és a mellettük harcoló zsiványok, valamint a másik oldalon a pokol angyalai és a rasszista árja testvériség háborúja is országszerte hullákkal borította el az utcákat. A döbbent járókelők a falakon és a hidakon hatalmas betűkkel olvashatták a bűnözői csoportosulások egymásnak szánt vérfagyasztó üzeneteit. S mivel mind a négy banda erősen képviselteti magát az Egyesült Államok legkeményebb börtöneiben, az öldöklés futó tűzként terjedt el a büntetés végrehajtó intézetekben is. Európában a dombosszúja még csak ekkor kezdődött. A kolumbiaiak 40 bérgyilkost küldtek át az Atlanti óceánon. Látszólag baráti látogatásra érkeztek a galíciaiakhoz, és megkérték őket, hogy addigra hozzanak oda nekik automata fegyvereket. A kérésüket minden további nélkül teljesítették. A kolumbiaiak különböző járatokkal három napon át érkeztek, és egy kis előre küldött egység várta őket furgonokkal és lakókocsikkal. Aztán ezekkel megindultak Északnyugatra, Galíciába, a jéghideg februári szélben és esőben. Közeledett a Valentín nap, a Don küldöttei és gyanútlan vendéglátói között a találkozónak a csinos történelmi városban, Ferrolban egy egyszerű raktárépület adott otthont. A jövevények úgy tettek, mint akik alaposan megvizsgálják a részükre leszállított fegyverarzanát, majd betöltötték a tárat, megfordultak és tüzet nyitottak. Mire az utolsó fegyver is elnémult a raktár falai között, a galiciai bűnbanda színe java már nem élt. Egy apró termetű, babarcú férfi, akit odahaza csak állatnéven emlegetnek, megállt egy még életben lévő galiciai fölött és lenézett rá. Ez nem személyes ügy, jegyezte meg alig hallhatóan. De a Donnal ilyet egyszerűen nem csinálunk. Azután szétlocsantotta a haldokló agyát. Felesleges lett volna tovább maradni. A haláloztak beszálltak a járművekbe, és hendénél átléptek Franciaországba. Mivel Spanyolország és Franciaország is tagja a Schengeni Egyezménynek, a határon természetesen nem volt semmilyen ellenőrzés. A kolumbiak egymást váltották a volánnál, és szinte megállás nélkül haladtak kelet felé a Pireneusok lábánál. Majd Languedoc tartomány síkvidéke után elérték a francia riviérát és végül Olaszországot. A spanyol rendszámú gépjárműveket sehol nem tartóztatták fel. A kíméletlen 36 órás út Milánóba vezetett. Miután a saját szemével láthatta a del Mar rakterében útnak indított kokainszállítmány gyártási számait az Essexi mocsárvidéken, Don Diego számára nem lehetett kétséges, hogy az árubizony eljutott Essexbe, méghozzá Hollandián keresztül és ez csakis a Nandrangéta jóvoltából történhetett, hiszen ők látták el anyaggal az Essexi alvilágot. Ez pedig azt jelenti, hogy a kalabriaiak, akiket európai helytartójának nevezett ki, szintén ellene fordultak. A megtorlás elkerülhetetlen volt. A végrehajtással megbízott osztag órákon át tanulmányozta Milánó térképét, valamint azokat a feljegyzéseket, amelyeket az ott élő bogotai kapcsolattartók küldtek meg nekik. Pontosan tudták, hogyan közelíthető meg a három déli kerület, a Buccinászkó, a Korzíkó és az Asago, amelyeket a kalabriaiak magukévá tettek. Ezek a külvárosi részek ugyanúgy vannak a dél-olaszországiak kezében, mint ahogy például a New Yorki Brighton Beach az oroszok kezében. Otthon, távol az otthontól. A bevándorlók magukkal hozták Kalabriát. A boltok, bárok, éttermek, kávézók szinte kivétel nélkül déli neveket kaptak és déli ételeket szolgáltak fel. Az országos maffia ellenes bizottság becslése szerint az Európába érkező kokain 80%-a Kalabrián keresztül jut el a kontinensre, viszont a fő elosztópont Milánó méghozzá ez a három külvárosi kerület. A bérgyilkosok éjszaka érkeztek. Nem voltak illúzióik a kalabriaiak vadságát illetően. Nem véletlen, hogy soha senki nem támad még rájuk. Ha harcoltak is, mindig csak egymással. Az úgynevezett második Nandrangét a háborúban, 1985 és 1999 között, mintegy 700 holttest került Kalabria és Miláno utcáira. Olaszország történelmében nem ritkák a háborúk és a vérontások. Ez a nemzet nem csak a konyhájáról és a kultúrájáról híres ugyanis az utcaköveket errefelé gyakran festette vörösre a bosszú. Az olaszok szerint a nápoi fekete kéz és a szicíliai maffia félelmetes, de a kalabriaiakkal senki nem vitatkozik. Így volt ez már a kezdetektől. Amíg a kolumbiaiak meg nem érkeztek. Az osztagnak 17 helyi cím volt a listáján. Azt a parancsot kapták, hogy vágják le a sárkány fejét, és még azelőtt hagyják el a terepet, hogy a több száz gyalogos katona mobilizálható lenne. Reggelre vérben úszott az egész Navilio csatorna. A 17 vezérből 15 -öt találtak otthon. Ott helyben érte őket utol a halál. Hat kolumbiai vonult be az ortomerkátóba, a fiatalabb generáció kedvenc éjszakai bárjába. A Ferrárik és Lamborghini között átsétálva a kolumbiaiak hidegvérrel kinyírták a négy ajtonálót, majd beléptek és tüzet nyitottak. A hosszantartó, fülsiketítő golyózápor azonnal végzett a bárpultnál iszogató vendégekkel és a négy vacsora A kolumbiaiak egy embert vesztettek. A bárpultos önfeláldozóan előkapta a pisztolyát a pult alól és visszalőtt, mielőtt meghalt. Egy aprócska emberre tüzelt, a jelek szerint ő irányította a fegyvereseket és sikerült is beleresztenie egy golyót a csücsörítő szájába. Aztán ő is kapott egy sorozatot az egyik Mag10-es géppisztolyból. Még mielőtt felvírat volna a hajnal, a VIA-Lamármora karabélyosainak különleges műveleti csoportja már riadó készültségben volt. Olaszország kereskedelmi és divat központjának polgárai, mentő és autók sikoltozó sirénáira ébredtek. A dzsungel és az alvilág törvénye kimondja, meghalt a király, éljen a király. A tisztes társaság nem halt meg, és a kártellal folytatandó háború még rengeteg borzalmat tartogat a kolumbiaiak, bűnösök és ártatlanok számára egyaránt. Csak hogy a bogotai kártel kezében volt egy vitathatatlan adó, a kokain elérhetősége ugyan drasztikusan visszaesett, de attól még egy kis szivárgás, egy aprócska patak, egy csermely beindítása továbbra is lehetséges. És ez a csermely még mindig Don Diego Esteban földjéről csörgedezik. Az amerikai, mexikói és európai keménylegények megpróbálhatnak új források után nézni Peruban vagy Bolíviában, de Venezuelától nyugatra továbbra is a Don az egyetlen, akivel üzletelni lehet. Ha majd újra helyreáll a rend, bárkit is aki akihez eljuttatja a terméket, az biztosan meg is fogja kapni. Európában és az Egyesült Államokban természetesen minden banda vágyott erre a kitüntető címre. És hogyan bizonyíthatja az ember legjobban a rátermettségét a tróra? Úgy, hogy kinyírja az összes többi trónkövetelő herceget. A hat másik óriás, az oroszok, a szerbek, a törökök, az albánok, a nápolyak és a szicíliaiak. A lettek, a litvánok, a jamaikai bevándorlók és a nigériaiak készen álltak, hajlandók is lettek volna, és megvolt bennük a kellő erőszakosság is, de nem voltak elég nagyok a feladathoz. Nekik ki kell várniuk, hogy ki lesz az új uralkodó, és vele kell szövetséget kötniük. A német, francia, holland és brit bandák pedig inkább csak ügyfelek voltak, mint sem óriások. A megmaradt európai kokain még a milánói mészállás után megtarthatták volna az állásaikat, ha nem létezne az internet, amely a világ minden országában elérhető, és mindenütt olvassák is. Az azonosítatlan és lenyomozhatatlan blogger, aki látszólag tényleg minden tudott a kokain világáról, egy állítólagos kolumbiai informátorról írt. Úgy töntette fel, mintha ezt az információt egyenesen a Polícia Judiciál hírszerzési főosztályáról szerezte volna. A benfentes forrás szerint Don Diego Esteban egy jellegű találkozón kijelentette, hogy a jövőben csak azzal fog közvetlenül üzletelni, aki tisztán győztesként kerül ki az európai alvilági leszámolásokból. Persze ebből egy szó sem volt igaz. A dom még csak hasonlót sem mondott. De az álhír arra tökéletesen megfelelt, hogy elindítsa a kontinensen végig söprő kíméletlen háborút. A szlávok vagyis a három legnagyobb orosz banda és a szerbek szövetséget kötöttek. Őket viszont a balti államok, Lettország és Litvánia bűnbandái nagyon nem kedvelik, ezért ők arra szövetkeztek, hogy az oroszok ellenségeit segítik. Az albánok túlnyomó részt muszlimok, így inkább a csecsenekkel és a törökökkel álltak össze. A jamaikaiak és a nigériaiak a fekete bőrszín alapján kerültek egy csapatba. Olaszországban pedig a máskor ádáz ellenségként fellépő szicíliaiak és nápolyak most egy nagyon rövid időre mégiscsak összefogtak a kívülállók ellen, és megkezdődött a vérontás. A drogháború ugyanúgy végig Európán, mint az Egyesült Államokon. Az Európai Unió egyetlen állama sem volt kivétel, bár a legádázabb harc a legnagyobb és egyben a leggazdagabb piacokon dúlt. A média kétségbe esetten próbálta felvenni a ritmust, és igyekezett az olvasóknak, a hallgatóknak és a nézőknek elfogadható magyarázattal szolgálni arról, hogy mi is történik körülöttük. dublin varsóik Varsóig halomra gyilkolták egymást a bűnszervezetek. Turisták százai vetették magukat sikoltozva a földre a bárokban és az éttermekben, amíg a géppisztolyos osztagok, pékés vacsorázók és munkahelyekről összeverődő társaságok szeme láttára intézték egymás közt, a vitás kérdéseket. Londonban a belügyminiszter totyogó gyermekét felügyelő dajka épp a Primrose Hillen sétálgatott a kicsivel, amikor egy fej nélküli hullára bukkantak a bozótosban. Hamburg, Frankfurt és Darmstadt utcáin is egy álló héten át egymás után jelentek meg a holtestek. A franciaországi folyókból egyetlen reggelen 14 hullát haláztak ki. Ketten feketék voltak, a többiekről pedig a fogminták alapján sikerült megállapítani, hogy valamelyik keleti országból származtak. A tűzharcban nem mindenki kapott halálos sebet. A sürgőségi osztályuk mindenütt megteltek. Afganisztán, a szomáliai kalózok, az üvegházhatás és a hájas bankárok egy csapásra eltűntek a címlapokról, a vezércikkek mindenütt az alvilági leszámolásokkal foglalkoztak. A rendőr főnökök sorra kapták a fejmosást a feletteseiktől, aztán kijöttek, és ők is nekiálltak üvöltözni a beosztottakkal. Európa 27 parlamentjének képviselői, valamint Washingtonban a kongresszusi küldöttek és az 50 állam politikusai kétségbeesetten próbálták úgy feltüntetni magukat, mint akik bármit is tudnának kezdeni a helyzettel, de a tehetetlenségük egyre nyilvánvalóbbá vált a választóik előtt. Az eldurvult helyzet politikai hatásai először az Egyesült Államokban jelentkeztek, de Európában sem kellett sokáig várni. A polgármesterek, a képviselők és a szenátorok titkárságain szinte folyamatosan csörögtek a telefonok. Egyesek magukból kikelve üvöltöztek a vonalban, mások csak félmeiknek adtak hangot. A médiában napjában husszor jelentek meg komoly arcú szakértők, és perce egyik sem értett egyet a másikkal. Karót nyelt rendőrfőnökök tartottak sajtókonferenciákat, és menekültek vissza a függöny mögé. A rendőrség csak nem összeroppant a nyomás alatt, akárcsak a kórházak, a hullaházak és a halott kémek. Három nagyvárosban csomagoló üzemeket alakítottak át ideiglenes hullaházakká, ahova az utcáról, a szitává autókból vagy a fagyos vízű folyókból összeszedett holtesteket szállították. Senki nem gondolta volna, hogy az alvilág ilyen bődületes, sokkoló félelmet és undort képes kelteni a két kontinens elkényeztetett, kockázat kerülő lakosságában a kabzsiság táplálta elképesztő brutalitásába. A leszámolások áldozatainak száma már meghaladta az 500-at Amerikában és Európában is. A gengsztereket legfeljebb a közeli hozzátartozóik gyászolták meg, de olykor ártatlan civilek is belesétáltak a tűzvonalba. Néha gyermekek is. A bulvárlapok szerkesztői pedig görcsösen keresgélték a szótárakban az erőszök újabb és újabb szuperlatívuszait. Végül aztán egy halkszabú kriminológus magyarázta el az embereknek a televízióban a 30 országot rettegésben tartó alvilági háború okát. A kokain állátás terén, mondta Szeliden, óriási hiány jelentkezett, a társadalom farkasai pedig most a megmaradt kevés koncon marakodnak. Az alternatív drogok, a marihuána, a metamfetamin és a heroin nem tudják betölteni az űrt. A kokain túl sokáig volt, túl könnyen beszerezhető, mondta az idős tudós. A társadalom meglehetősen széles rétegeiben a szórakozásból szükségletté nőtte ki magát. Túl sokan kerestek eddig is óriási vagyonokat vele, és egészen a közelmúltig mindenjel arra mutatott, hogy a jövőben még többen fognak. Egy olyan iparóriás haldoklik, amely mindkét nyugati kontinensen évi 50 milliárd dolláros forgalmat bonyolított le. Ennek a szörnyetegnek a haláltusáját látjuk, amely túl sokáig élt közöttünk zavartalanul. A szerkesztő, műsorvezető nem is nagyon tudott, mint mondani, csak megköszönte a távozó professzornak, hogy mindezt megosztotta a nézőkkel. Ezek után a választók már teljesen egyértelmű üzenetet juttattak el a politikusokhoz, amely nagyjából így hangzott, tegyetek rendet, vagy mondjatok le. A társadalmakban különböző szinteken alakulhatnak ki válságok, de egyik sem nagyobb katasztrófa annál, mint amikor a politikusoknak kell lemondaniuk a zsíros pozíciókról. Március elején meg is szólalt a telefon egy háború előtti elegáns alexandriai házban. – Ne tegye le! – üvöltött a kagylóba a fehérház személyzeti főnöke. – Eszemben sincs, Mr. Silver – mondta Paul Devero. Mindketten megmaradtak a modern Washingtonban már alig hallható udvarias Mr. Megszólításnál. Amúgy sem volt egyikük sem az a kedélyeskedő fajta, akkor meg minek játszák meg magukat. – Lenne szíves és ide tolna, Jonathan Silver bármely más beosztottjának egyszerűen azt mondta volna, hogy a büdös segít, de inkább visszavette egy kicsit a képét a Fehérházba ma este hat órára? A tudja maga kinek a nevében. Örömmel, Mr. Silver, mondta a kobra, és már le is tette. Persze nem lesz valami nagy öröm, ezt ő is tudta. De mindig sejtette, hogy erre a beszélgetésre előbb-utóbb sor kerül.